si pasoj e keq interpretimit dhe keq kuptimeve të shumë të që mund të silen dhe vjen nga këto tema. Sonde të të kalojmë që të slasim për shenet e mëdha të ditë të gjykimit. Dhe kemi thënë se shenet e mëdha të ditë të gjykimit janë dhjetë, edhepse djetarët islam nuk janë të një fjale, kur bje fjale për rendit në tynë, Andaj, disa mendojtë se kjo do të do të para kësaj, e kjo para asaj, nuk është kjo më rëndësi shumë për neve të ke fundit. E rëndësishme është që të njëjmë shenet kryesure të mëdha të ditës gjykimit. Êshtë një shenjë e rëndësishme, edhepse djetar nuk e ka numruar të djetë shenet e mëdha të ditës gjykimit. Nuk e ka numruar atje. Por të gjithë janë të pajtimi se është një shenjë që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 te atë me dialekt edhe irrituese. Dhe kanë bindesai kur del do të hakmirat ndaj armiqve të shejtëve. Dhe kur ata thon armiqt e shejtëve kanë përqëllim pikë së pari sunnetët. Fatkeçësht. Kan përqëllim sunnetët fatkeçësht, gase sipas librave të tyre dhe msimëve të shejtëve sunnetët janë armiqt më të mëdhtë të shejtëve, fatkeçësht. Ndë e ata që prodhojnë konflikt, përqarje, nëzit në rritë, janë shetet, jo sunetet. Gajtë të ta në libe dhe dyre kanë të shkuar se ne jemi armisht mët përbetuar të dyre. Se të qoftë, mehdiu që përflasim për te, nuk është këm mehdiu i shetetve. është mehdiu që për te ka parlemruar pejgamberi sërëllahu e sërëm dhe ne duhet të dim se qëfar besimi duhet të kemi përbol të të njeri ju.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 Dhe kjo është një lloj aftësimi te këtë njeriu që të bëhet udhëheqës i njerëzve. Dhe e dyta, i jap disa cilësi dhe fuqi dhe aftësi caktuara që nuk i ka pasur më herët dhe kur këto shfaqen në mes të njerëzve e bëjnë këtë njeriu meritur për ulhëqe. Ky do të mbetet në tokë pas daljes së tij 7 vite. Do të udhëheqë me drejtësi madje ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky njeriu do të udhëheqë lufta kundër mizorëve, kriminalëve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 Këtu do të delë me emën, ka përmenë pejgamberi sallallahu al-sallam, dhe, dhe pa me si du këtaj. Dhe disa argumene që flasin, për dalën e njëriu, po pa përmenër emënin. Përsham, do të delë njëri të përmenë pejgamberi sallallahu al-sallam, të uh, qabeja, të guri zi dhe me kam ibrahim, dhe njerë të japim besën. Këtu fletë për njëri pejgamberi sallallahu al-sallam, për nuk ditë ashke me dio, për nuk është me dio.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 Këtu e bëj një shkëpujt e shkurtër për të rektuar përserisht i ku nëruar, si kur që e kende njërë me telefonatet e juaj andaj në ndyqni Zotë i është më lefët. Si ku nëruar, u rektuarim përserisht në pjesën e dytë të emisionit tonë edhepse pa një parelemrejmë para nga regjia, po besoj që kemi qenë në vendër e duhur.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 e uh, thot uh, jem do kemi telefon kemi telefon menjëherë kusoe ankuadrojm pasta ri kthime se mesave spo ku në fund e ndajm orna orna inkadrojm telefonat ne par ornani e kam ne pyetje orna unë më ju mbulon tia 2a po, um, jo. po? Um, e kam haram nejt me do shoh ti ku mjet maharet aty ne devijume fshoj veçën shkurt Po është, është. A, a e canceroj. Okay. So. Alhamdulillah që e mbulu Allahu të forcoftë do të thot në këtë rrugë, por duhet me ditse. Shoqëria e mirë është më të vërtetë shumë e rëndësishme për të qëndruar stabil në rrugën e Allahut asojel. Tash kur thua me najt më to, nganjëherë bën me najt më to, s'po them që mos dikon më najt dikun mu taku më ful ose më i kërshë shpëtimin s'po them kso. Por shoqërimi mos të kem shoqëria jota ato. Në çështë është sikur se po për e poshuan ti, nuk janë të sjellshëm, nuk veshën mirë këtu më radh. Andaj për shembull, më u fol, ndoshta ndoshta nganjëherë ndaj u të mëto kamuçi me diku takato pozitivisht, t'ju flasë për fetë, ju thua so mirë më mbulu ose më kthyte Allahu xhellahu ala më pendu, më fal namazë këtu më radh. Por ju jo që tin këtu tashmë shoqëria jote e vazhdueshme. Ai duhet të delu më sdikut që rrin kaher më tërë ndrall, takuosh dikun dhe më dikon që ka shoqëri, që shoqërosh me të, të, të, të vazhdimisht.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 Alla otrujt, po kam një ndjejnë, jë dhe përshem praktikusit përskuzet në vazit, dhe të këronë e krejt, po kam një ndjejnë që më ka daljë dhe që shë i moni për i trupit. Kom i moni heqën zemër. Pa, pa e qartë, e qartë. Dhe i pëse, dhe dhe pëse më në nëmi përshilë krejt që jënë. Me bo më të kujtu në i haram me bo. Apo më dë gjënë? se dohet shkoj lidha kryesoja ë për këso tema kemi këtu e më vez e që më fol disa herë shikunduruar këtoën vezësit të shejtanit më çaresht kur njëri për shemb fillon me undim mirë në adorim fillon me i praktiku mësimet e fesë këto shejtani munduon që mos më lë në rahat shiko deri në çfarë drejti deri në çfarë shkolë mund më sjellëriun që një besimtar që beson në Allah xhallahu ala fal pesë vaktë lexon Kur'an përmend Allah xhallahu ala largohet nga ramet me pru Derin këtë shkollë të dyshime se ato kanë besim apo s'ka besim. Kjo është mërt, nuk bën mja luqë kërchetanit. Ti kur falesh, në emër të çkabe q... të falesh. Çfarë të thënë më u fal? Pikërisht besimet. Ti për shemboj me skumania, pa sham, me skumania, a s'a pelon namazin ke, të shuhdhë byla. Reagimet, ndjenja jote, ja më kuptoj se ti, ti je besimtar dhe, dhe ashtu je.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 a çish çish më votu çka çka më bona po po është çart çart çart çart çart çart faleminderit son selam aleikum selam a çish më votu besoj që vazhdimisht KQZ ja është duke sqaruar mënyrat e votimit dhe mendoj që duhet zbatuar ato rregulla dhe metoda që është duke i prezantuar KQZ-ja nëse kuat bëjmë çish më votu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 bëhet një e arritur e madhe. Një e arritur e madhe bëhet shamia se për shambu, po thamë nësë është e vërtet, nëse në do të realisht, ashtu sigur se po, po thuat në për televizion e dhe në, në, në për faqet të netit. Se është anulluar udhëzimi administrativ për ndalimin e barde shamiave në shkolla. Dhe anullimi i këti udhëzimi të padrejt, kjo është udhëzimi mizori, padrejt është kjo, para mendoni largimi i padresis konsiderohet një arritje e madhe. E kur që më filluam me kërku diçka tjetër, po. Kjo është kjo është një, një drejtë elementore që kemi pas, nda e ka marr dikush. Veç veç po thotë ja u kthej, na pogjolloi më shumë. Ato që si ken apo duhet më pas, e ato kur që më filluam i kërku. Ato u taim që me vërtetësi musliman këtvan patkje seht, patkje ato na mungon edhe organizimi, na mungon edhe vetdia, por shumë gjëra. Që dalëse Allahu më ndonur gjithë gjeleurat në bashkanet na udhzon të na mundson që më dvërtit, të vërtet të përzihemi, të përzihet njerëz që interesohen, të preoccupohen, të angazhohen për dobinë dhe interesin e vendit tonë edhe banorëve të këtij vendi. Të gjithë pa dallim. Por veçanërisht për shumicën e këtij vendi që janë musliman, të deklaruar 96% musliman, të deklaruar. Kjo është më të vërtet diçka shumë e madhe. më madhe. Prandaj më në që ata çdo të mu votu dhe mu zgjidh si përfaqësues të popullit duhet ta kenë seriozisht para syve këtë shumicë të madhe të muslimanëve në këtë vend. Allahu jallahu na uzoft dhe na mundsojë të përzgjedhim ata të cilët më vërtet do të na zbardhin fytyrën dhe do të na rikthejnë dinjitetin dhe atë që duhet ta gëzojmë nga e drejta dhe e mira. Kemi telefonat e enkuadrojnë. Selamun alejkum. Aleikum selam rahmetullah. A bën hojë fënën nëpër për Imam Mahdion. Ur në Allah? Këm ledzu se në lidhe me hadithet që janë transmitu me imam Mehdiun ka shkupu që janë në senet, në valgë zinë gjërërë dikur në dishta vite, në 100 vite dhe se ato hadithet që kanë të bëjnë me imam Mehdiun nuk duhet në marrë për baza të hadithet dhe ashtë a një s'pegjën të kegjën Pa e qartë, e qartë. Salam alaikum. Se i përket hadithet që flasin për imam Mehdiun,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 Dha hadithet e Imam Mahdij janë të përmendura në më shumë se 35 libër hadithet. Andaj asnjë pikë dyshje në ka në saktin dhe vërtetësinë e hadithëve që thonë për Imam Mahdijun. A ka hadithe që janë të dopta që flasin për Imam Mahdijun? Ka. Nuk e mohoj. A ka edhe që janë shpifgëdre? Ka. Hadithe apokrife, me udhua? Ka. Mir po. Baza e haditheve dhe baza kësaj teme është transmetuar në, në në librat e saktat hadithet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 fashë thëmeve, intrigave, të ndryshme apo dha kërkohej që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të luftonte të gjitha këto besotni dhe devijime, lajthite keqkuptime, shtrembrime me dije që do vind të vijnë nga zotë që la xhelalulu. Andaj besimtarët dhe besimtarja kërkojnë dituri fillimisht për hir të Allahut. Pse un duhet të jem për shembull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 që të angazhohemi të punojmë, të marrim dije, që të jemi në vend të duhur, çme besimin që kemi, me mësimet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me me, me përgjegjësinë që na obligon feja jon, korrektsinë dhe drejtsinë tu shërbim njerëzve të vendit ton. Dhe kjo është motiv i madh, kës ambicie të madhe që duhet ta kemi para syve. Dhe tjera, sa njerëzve ti u bën mirë, paraqkes planet e Allahut leuala. Muhamedi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 edhe në aspirin shkencora dhe fetare, gjitha ka. Andaj, ti mbushim shtëpia tona me libra. Që të dëshmojmë praktikisht, se jemi umete i lezime dhe i studime dhe i arsimit. A se kjo është përësia e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam. E inkadrujmë të elevatën e radhës? Orna? Po, rëna, rëna. Po kam që me folë namaz nate, a duhet dyre qote, a kota qështë dhëtë me bo njëtë? Po, po e qartë, e qartë. Namaz i natës është namaz vullnetarë. Ndajë mirë është mu folë, po, po duhet të më që e, shpeshe që ju e kini të regulluar punën e 5 vaktëve të namazit fargjat ditës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 dihet apton është namaz tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka fal në forma të ndryshme, ose çift tri bashk apo 2+1. Ktu janë forma që i ka preferuar dhe i ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj do të fal dy nga dy, i fal dy dhe vazhdon me dy tjera derisa të bëhen 10 rekate. Pastaj e fal një vitër, apo i fal tet plus 3, më bën 19. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gatë natës i ka falë nga nimë dhe të rëqate. Në ndaj është mirë që ti falëm nga dalë, ti falëm e përkushtim, ti falëm me për ule në dhe Allahu Gjallawala me lukët të shumëta, si kurse nga kam su Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. E i në kuadrojmë telefonën në radhës? Im Rama. Im Rama. Selam aleykum. Aleykum u salam wa rahmatullahu. Jam një dhe gjusë nga Ferrizdalli. Kam një kyqër. Po, urnani.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 Shikoni që 2-3 ore të e tërë zona e të rajonit vërshohet nga nga nga shira të shumtë. Nga vërshimet e shumta ne shqiptojmë façëbardh me disa dëmtime të vogla, por jo pa krahassimisht me të tjerat. Allah nëse e vardon me gjinaha, veçëndërm me moral, veçëndërm me moral. Allah i rrezikoi me anë shkatrur Allahu xhelaluhu. Gjellan me shkatut bëre çetin e të arritur atë shtëpi atë kështu me radhë. A do të kem frikë Allahut asoj gjallë. E kuptoj zemrën e kësaj gruaje që i pla zemra kur dëgjohet se burri s'i shkon me dikën tjetër. Të të Ndonëse lehtë, e ka vështirë shumë e kuptu, me kuptuar. Me pranuar këtë çështje. I jap urim me kët, Allahu ndihmoft, bë sapër. Akedet me mallku. Po ke drejt. Nëse vetë akedet, kedit me mallku, po un nuk ta preferoj mallkimin. Un nuk ta preferoj mallkimin. Përdisa ji Në një gjendje që Allahu i përgjigjet lutjeve tuaja. Pse? Qase ti je nga ajo që tësh bëjë pa drejt, ti po të bën zullëm. Po të shkil, po të shkil në derë dhe mbes burr rrit, duke shku me dikën tjetër në në në në në në lidhje jashtë martesorë, në në në në në në, në gjëra të pamarrëshme. E padurim se ti ke një pozitë këllau xhalla wala. Qase ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi d'awatul mazlumi la turad lutja e ati që ë, i është bërë e padrët nuk tëhet. Nuk shë pasë që këtë pozitë, këtë privilegjë që Allah të ka dhonë, me e shrydzu për me e shkatru di kanë, e kuptoj se ti ki qefi pas shkatru se ta kanë plasë zamërën të ju, e kuptoj këtë. Për lëtë Allah që ti u zhënë Allah gje lewala, ma mirë është të të. Lë të uzonë, atë. Lëtë Allah gje lewala që ti u zhënë ata dy. Kër i u zhënë, ata ndohën, gjithë këtë e të burit të këtë familja ti, të a e shkën të urrugës e sësaj, nësë që ullëzohen, nga se, kër ullëzohen, këtë në e në rrugë në e zote gjellë gjellë alëhu, e kuptojnë të vërdetë, nuk vazhdojnë me këtë dytësina, nuk vazhdojnë me. Andaj unë, po të them, se në qëfë se i malkan, a hinë gjuna, nuk hinë gjuna, nga se, ti do të tëtë, po e malkan diken, që ta kap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 Një fali 5 vakë në mazë, kur se burë jenë, një ditë jam pan të falë në mazë, kur një anë femër në e firin telefon, e firin në mërë, unë vetë e vetën dëgjova me zani me në dhe eshtë të falë në mazë, pasaj mos jenë bjudi telefonin, unë në u kërcnova me ta, a është haram. Edhe kontrodova masaj e telefonin një mura, kur i pasë mesajë që ajo i kishkrujtë.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 Në gjithë këtë fasad vëllai ka sjell kjo la kurici, kjo kjo kjo që po ndodhte po rrugut tonë fatkeqësisht atë. Njeri martuam me tre fëmijë, 15 vjet martesë, të bën kësaj gjëra. Allahu e naru tep. Unë e kuptoj të reagimin tënd, motër e nderuar, se ke reaguar normalisht. Nuk, po më nëmë هون që ke pas më gjunas, po diçë ke thonë, çe ke bëu atë. Por dua të them që ulemë me burën dhe biseda. Vëllai dialogu është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 për hatër të Allah gjerë leura fillimisht, për hatër të 15 vjetë martese, për hatër të të fmive, e kështë të më rratë. Andaj, nuk përdi si kërë ragu, po nërmarisht nuk mërë ragu duke për sëqesh, e kuptoj, ragimit në njërë pak të vrasht, shqecimit të gjithen me vend, nuk është e letë njëri me kuptu që burri vetë shkëmben, ose në udrë vle me në zënë grune vetë, shkëmben mesajën me njërit hujke, ka...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 Shumë e keqë është të bëjnë zinot dytë rinë të pamartuar. Hepse ata jenë situatë që uvlon epshe dhe jenë situatë kritike, po edhe harame kanë është shumë e keqë. Po shumë fishme e keqë është njerë të martumë këtë punë me buë. Shumë fishme e keqë është. Këse Muhammedi sëllazëm Sallazë, e ka malku njeri unë e martumë që bënë zinotë. Ma të i ka thënë, la ju kelli muhullat, Allah nuk i fletë, Allah nuk e shikën, ka dënim të dhimshë në për temë lë këjame. Sheikhu në zani, njëni martu në plekë, zinaqarë, haudhu billa, haudhu billa. Në nga njerë habitën vëllaj, njëni 50 vjetë i ka, 50 vjetë, 60 vjetë ka mështë i pasë, kalujnë vazë rrugës, u fishlonë, i këqyrë, u fletë. Kërë është patrëpsia me ma që mundë me të ndohët mërë lafë. Kërë � ndaj vullai nuk e qe di nuk nuk e qe di edhe gurmën natën me me me na mit zotit tonë me për për kët punë të flitësh ka po ndonë për për shtëpijat tona në për vendet tona. Atë tut me ndon fund ti me punë Allah na rujt. Nuk nuk nuk nuk nuk as nuk nuk as kjo pjesë e identitetit tonë në çdo pjesë është është siem na kështu. Po ka pas, gjithmonë ka pas rasta që dikush e ka thradhur di kë ka pas, çdo shoqëri edhe na ka pas. Proksimose me këtë pavtursi edhe pa marrë kështu sa konkurrs ka gjën këto. Prandaj vallahi këto këto këto këto seriata të fllështa që na erdhën pe jashtë e këto msimet e, e, e, e, e, e, e të dyta e të ndryshme që po na e prishin moralin. Gjitha këtu po e rrezikojnë xhirin e Allahut na rujt. Prandaj Allahu na lejë se Zoti gjatë leula ti u zon këta në rrugën e det. Dhe, dhe, dhe, dhe në sallon e madh që na ruan nga e keqja e durrëve tyne dhe nga pasuar te xhija te asaj qe bon mendelit allah na ruaj ta lut allah xhella la mot te ruaj lut allah xhella xhallë zoti me ta ruaj burrin lutë lutë që allah me drejtu pasi e tu fal namaz u xilloja porozet e namnit allahut qe ti per qe ti kthet vedia dhe peresia mas të mendon me eps dhe me kujt po let menën me, me logjik dhe arsye Se si avlen për kurgje vëllaj me e prish familjën, asë fmit, asë grunas, si avlen për kurgje me idhnu Allah në gjellë e uala, për kurgje, dhe në për një e për një e për një e për një dytë, dë në rrujt, nuk u flisht me gjithë kanë ati Allah në rrujt, kjo flicin, kjo bërlag është kjo, kjo në dytsin, që të Allah në gjellë e ka bu haram, dhe e uran Allah në gjellë Vuala, ndaluar, e uala, të zinaja në gjithë popël A dohet t'i kthejmë Allahu xhelalu të pendohemi. Vullnet kën frik Allahun ato gra. Po vllai se mallkimi i Allahu xhelalu nuk do të ju ndohet sot jo në gjallë, në duni anërat. Ato famra që provokojnë. Te fat si që si shkaktohet që burrat e martuam të varpojnë pas syne, që shkaktohet familja e fëmijëve. Valla kjo nuk çkretet ato tek Allahu xhelalu. Mirë halli për to tek Zoti xhelalu. Që provokojnë po rrug me tesha, me veshje, me etje, me fjalme, vëlla në mënyra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 publikisht pyt, se s'ka që ka ban mo, kërdera e vetë me që i ka metë, në është a këtu gjenë shpëtimin. Allah i duhet kemi frikë Allah në Gjelle Ola. Ka dhe burra që nërse këshinë thirishinë në ku, ka me sigurit dhe burra, përshka këse gradët t'yna, kështë t'i kuja në Allah në rujtë? Allah në rujtë, Allah në rujtë, bërë një duhet shikohet në ruar shumë, që të në ruar në Allah në ruar nga se valahi n E që pas asaj përharë më së përhapët pasaj një qënë fatkeci e rezillëqe e marzina tjera që këna mi apo shirën të tonë, Allah në rrujtë. Allah në rrujtë. Kemi telefonat. Jem. Aleikum, salam, artë Allah. Ta shka me vo një pyqje. Po? A shgjëna mi boflë uftë të zizë? Po. E qartë?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 mund tjenë për shtasë më ndaj është më mirë dhe me e preferuar me u lërgun nga një gjyra e zezë, Allah edhe më smirë. A kemi të të lëmatë, në kodrojmë? Orna. Ok, dija, ka... A, ka mundësi më u faljë? Edhe më smutu po komët, dhe më thonë pa qërapa, veç që më smutu po komët. Po, e qaftë, e qaftë. Edhe dyta është kërani kunat edhe është katalike. E oh. ku pikojnë festa, si, ta kena drejt nga mjë urua po jo? Po e qartë, e qartë. Falinderit, selamat lejeku. Se përket më falë pa qarapa, do tëtë, grueja duhet që gjatë namaz saj ta ketë të mbuluar pjesë në sipërme të këmbët e saj. Do tëtë, është të namaz, kjo është pjesë e sipërme, kjo, kjo është pjesë e fund me këmbët e saj. Kjo pjesë duhet më mbulu. Andaj në që se ka fustojnë në gjatë, dhe ja mbulon pjesë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 Kemi telefonat e një këtëve. Selam, aleikum, hol. Aleikum, selam, artullah. A, ka mështë si një pytja? Por, na. E, nuk di mu fol, po me letër që e këmë mëtër mes të internete. A të në gjithë për mu fol? Në gjithë për mu fol? Po, e qartë, inshallah, ta shtjahë më përri gje, inshallah. Kani një derit, hujtë. Namazë, ka vëprime shumë të leta. Nuk ka nëve pas letër për para për një mësu ato. Por besoj që i mamë për para letërën për shka këte lutjeve që do me i thonë. Lutjet të ke fundit mos i thuj namazë. Dhe nësat nësosh me i thonë. Por falu pa letër. Asë letër është një lojtë dekoncentrimi dhe është një lojtë veprimi që nuk përshtatët me formën e namazët. E te namazën i ka tri levizje. Qëndërim në këmpë, shkuar e në ruku dhe shkuar e në seqtë.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 dështoj kjo lidhje, nuk e di apo tjetër. Siç është në këto minutat e fundit, do, do të kërkoj garancija që të mbyllen tërësisht mundësitë e telefonatave, për shkak se kanë bërë shumë këtu, do të thotë përmes ose mesit dhe po shqyrzoj raste që në fund të këtij misioni, të japi përgjigjen e pyetjeve që kanë dorë përmes ose mesit. Thotë jam ndon nga bashkorta që 5 muaj. Tash i kemi rrapëshmend të dytë. Aleot u bashku apo mos po gabojmë dorasapo. Jo, çu shojë elhamdullahu shikën ropëshmon bashkëhonë. Edhe pse preferoj që gjane juaj mëshkumi atëgundën e mëshku me një hoqe. Çu se ke lësu, çu se ka lësu, asa ka rregullën e Islam rreth shkurzimit, nuk ka bash ashtu thjesht atë punë. Apo ka ku kur ti e kthe ngrua në ndonjë mënyrë, por nëse në ka s'ka dona fatja se ku atë tani është në mënyrë të rikthimit. Nuk është gjithmonë një kthim, më thon. Andaj gjithsesi ktheu nga vendimet për mëlshu gruan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 Në çdo komundzim si do al-Jarr, do al-Jarr. Sko mundsi vetëm skejohet, ulet aty pran, që mos i ndon ta sofut e njerëzve. Dhe ai pastaj merr hapdes dhe fola namazin ai vetë pi fillimit. Ndërsa, xhamati vazhdon namazn duke vazhduar me ufal pas tij, dikush, adai për këtë është të preferuar që mas xhoxës, mas imamit apo të çëndron njerëz që kanë aftësi me vazhdu namazën në nëse diçka i ndodh imamit. Qoftë me kon të ri,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 Ka në më lërgumë në shkëmë në pastru me në alë gjakën e kështu më ratë. Antaj, ka situatatë të nëryshme që mund të ndodhë një mamet si njëri. Ndhe duhet të tjenë pasti njerëzë që në qofë si ndodhë dhe qka, mos me prishke gjemija në amazin, por tjenë të aftë që të avazdoj njerëzë që janë pasti në amazin. Si të lërgumë ndër të kështia? Ndër të kështia ndodhë njemi njerëzë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 Mka vdik vlau 13 djetë. A mujmë mi mbajt disë robat të ti për kujtim, a që farë më më më të to? Jo, ato roba mos imbani për kujtim. Nga sa i kujtim vëzhdimisht u amban të në gjallë mërzin. Dhe kam mund zi që edhe pasaj tua rikëthe në vajtimin e vajnë e kështu mërë. Jo, kështu. Ato roba jepen i dikuit sadak, me i vesh. Ati jepen dë një thmiju, dë një jetimi, të varfëri, a po, ka se me kët edhe ati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 Qësë nuk tjekët, fali dureqate. Dhe në qësë i mërë të veprime, inshallah, da nga dhe lërgohet. E, ka shumë pytje, nërsa koha veç se ka orënë në fond, si ato që kanë betë, po e lojnë për emisjon në arshëm. Që ku në ruar Zotë i shpërri për vërmendjen, dhe inkodërimet e juaj, ja, e lësë alën gjërë le ola që t'ja kemi qëlluar, na që kemi thënë, aty ku kemi gabuar Zotë i në faljtë As-salamu aleykum wa rahmatullahi wa berekatuh.